Nga e buhureri e radiallahu anhu, për cilët se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë. Namazi ati që nuk e ka kënduar thelbin e kuranit gjatë faljes, surën fatiha, është i paplotsuar dhe i ka përsëritur këto fjalë tri herë. Dikush nga të pranishmi ti tha e buhureres. A duhet a këndoj me dhe pas i mamit, kër edhe a i këndon fatihan? A i tha, këndoj e në heshtje, se e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut duke thënë. Allahu ka thënë, e kam darë namazin dhe mjetë meje dhe robit tim në dy gjysma, dhe i do të afitoj atë për të cilin është lutur. Kur robit thotë, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Allahu thotë, robim më falënderoj. Kur robit thotë, Errahmanin Rahim, Allahu thotë, robim më lartësoj. Kur robit thotë, Malik i jë u middin, Allahu thotë, robim më lavderoj. Kur robit thotë, i jake në abudu e i jake në stein, a i thot, kjo është ndërmjet meje dhe robit tim, dhe i do të fitoj atë për të cilin është lutur. Kër robit thot, i hdina s'inat al-mustaqim, s'inat al-ledin e n'amte alehim, gajlin dë makdubi alehim, walat dhalin, a i thot, kjo është për robin tim, dhe i do të ketat të që e ka kërkuar. Transmeton, muslimi, e budauti, tir midhiju, nësaiju dhe i bën magje. Këto hadithë, mund të sohen nga jamiambret.com